fjórða ættartafla halaðar önnur ættmenna eða ætanna síðar kölluð haleyðarætt efstur er harlmýr undan honum haldír sem átti glórheiðli í 5. ættartöflu en hinum ein harreiður sem átti galldór af rökkurlöndum undan glórheiðli og haldír er komin handdír og síðan brandýr haldi. en undan harreiði og galldóri er komin húrin og svo húor. Blasiða 349 Dreifing álfa og sundurgreining hjólíka þjóðbálka Efst eru eldar þeir álfar sem lögðu á stað í hinnu löngu færð frá aukuvatni. Þeir skiptast í vanja sem fóru allir til amanslands nolda sem fóru allir til amanslands og svo telera Sumir fóru til Amalslands og allir þeir þessir sem þrýr sem fóru til Amalslands, þaðan liggur lekkur í ljósálfa Kalakvenda. Þeir sem komu til Amalslands og upplifðu það að sjá ljósatrén tvö, líka kallaðir Hálfar. Þá voru það hínir tveir hlutar af Telerum, þeir sem urðu eftir á Belalandi og loks þeir sem skáru leik við andvinn vestan þókufjalla. Hinnir fyrnefndu sem eruðu eftir á Belalandi eru kallaðir sindrar, en hiri sem skálustu leik við andvinn, nándar eða umvendar, komu fram á Belalandi sem lágkvendar, grænálvar sjöfljótalands. Og þessi báðir leggir sindrar og nandar, fara síðan yfir í úmanjar eða ánamanar, lögðu af stað til amanslands en komust ekki. Loks eru efst uppi afarar, hinir ófúsu. Þeir álfar sem lögðu ekki af staði í hinna löngu ferð frá vökuvatni. Þessir afarar og loksúmannar og ánamannar frá telurum tengjast í myrkálfa, mori kvenda, þeir sem aldrei komu til Amanslands til að sjá ljósatrén 2